А тільки набридла ця біганина, зрозумій. Спокою хочеться, а його все нема, та й нема. Або принаймні якось би визначитись. Рік воювати, то рік, два, то два. А не так, хто зна і скільки. І ще, Богдане, вчили мене батьки покірності і добре робили. Тільки тому, що покірний я був, Вижив у корпусі Яничарському І до євнухів не потрапив. І зараз теж. Коли слухаєш та нарожен не преш Перед старшиною, Той живеться непогано, хіба ні? Хоча тобі цього не зрозуміти. Ти сам вважай, старшина, Кланятися не треба. Я не кланявся і кланятись не буду, відрізав Богдан. Дивні в тебе слова, Семене. Може й дивні, погодився той, але справедливі. Не знаю, чи цікаво тобі буде слухати, але ж послухай. От мене мати все голубила, милувала, від незгод життєвих захищала, казала, що я, мовляв, ще дитина, встигну напрацюватися за життя. Жили ми непогано, всякий такий достаток був. Батько, щоправда, гнівався інколи, що росту я занадто тихим. Все за материну спідницю тримаюся. А мені й непогано було так. Це тільки коли в полон потрапив, зрозумів, що ніхто за мене вже не вирішуватиме і не захищатиме. Самому і тільки самому треба про себе дбати. Відтак і поради мамині знадобилися. «Мати твоя – жінка, їй можна вибачити», – похитав головою Богдан. «А ти – чоловік, і сам думати повинен». Своєю головою? гідно це, козака, жіночою слабкістю жити. Хіба я тоді, коли мені тринадцять було, думав, що гідно, а що ні, вищирився майстренко. У мене на очах батька і матір рубили, а самого потягли на аркані, як цуценя. Чи знаєш ти, що це таке? Коли я, за сльозами світу, не бачачи, смерті шукав і подумки у мами про бачення просив, хіба думав про щось? Ет, махнув головою, пізно про це балакати тепер, тож годі язиком молоти. Ні, не годі, жорстко мовив Краченко. Мене на Аркані не тягли, як тебе, але впоперек коня. Їхати теж, не рай, можу тебе запевнити. Я перед полоном брата єдину рідну душу втратив, і сам бився до останнього, гадав, що смерть уже в обличчя дихає. Ось вона, ось. І теж, як і ти, чекав на неї і просив забрати. Чи ти не пам'ятаєш? Пам'ятаю. Вже спокійніше і тверзіше, вимовив Семен, підводячи голову. «І пам'ятаю ще, Богдане, як оберігати тебе намагався і захищав перед пашею». «Зачекай», – застережливо підняв руку хлопець, – «це я не для того, щоб ти мені дякував, ні». «Просто ти забув, побратиме, що ти на час полону вже звик до бою та смерті, а я б був, дурним і полохливим, який тіні, власний боявся». «Так, Семенку», – тихим зміненим голосом заговорив Богдан. «Не мені тебе судити, живи, як знаєш. Тільки прошу тебе, не забувай, де ти живеш і з ким». «Краще справді складай гроші, осідай на землі та одружуйся, коли бажання маєш. Дівчину собі, гадаю, вже знайшов?» Богдан, усміхнувшись, ковтнув медовухи, тому не помітив, як хижим вогнем зблиснули на цих словах побратимові очі. Незважаючи на тяжкі бої та ворохобню на січі, Богдан завжди знаходив час – навідувати Соломію з Оксаною. І потроху-потроху почало збуватися пророцтво Оксаниного батька, Максима Перепілки. Вже й радий був би козак узяти врятовану ним дівчину собі за дружину, але не міг він осісти на землі, коли палала вогнем рідна Україна. Так він пояснював своє рішення і Максимові, і Соломії, але знахарка мала іншу думку. «То сину виправдання, а не причина. Одружуйся, на добро тобі раджу. Та й дівчину шкода, сохнеш за тобою, а мені Оксана замість доньки зараз. І руку б собі врубала, аби тільки не страждала моя квіточка». Та й тебе, сину, жалію, бачуш, як кохаєш. А що воювати хочеш, то сім'я тому не перепона.